Buongiorno. Good, Good morning. Good morning to you. Mir mëngjes te mirë se keni ardhur në klubin e mëmëjesit në valët e radios kombëtare Club FM. U nëmëndeni të bashme ieri. Merëm ngjës. Edhe me Altinin sot në mëngjes edhe me Oltinin që do na bashkohet pak më vonë. Mëngjes si çditëve. Ju urojmë një të mërkur të lavdishable nga klubi Mëngjesit 5 ditë or sot deri. Eksakt. Eksakt, eksakt. Është po... <laughs> ashtu vërtet. Se sot kisha dilemën ishte database apo ja. Pse? Do të pam parë deri tani 3 herë, do të diu ngë fiksoja ka... si datë. Vërtet e ka? Pa të shkonde për 4 apo për 6? Më shkonte më shumë. Për 6. Pa. Është ende pes. Është ende pes. Mirë, gjithësi që të thijve, zona e Zotrin është më si avës në një far mënyrë. Kështu që sikur hym në dhjetor. Pak më but sot më duket mua. Më bute është. Është këndshëm. Sieti Zotrimë mjekër? Perfekt. Mirë. Gratë. Je shurfare. Me mund shkurtra ah, jetën apo jo? Po, më mund shkurtra këtu është bërë shumë. Ka dalë me mund shkurtra Altini në studio, është ngrohtë zona e Zotrin. Ngrohtë. Është Është më shumë se sa ngrohtë mendoj. Është pak Dominican Republic. Mun na vjenoi bacada në, në fillim. E ke përsuhsa <të> diçka e tillë që ti përshtatet se ë, çsa atmosfera e, e <të> tu? Dava mi Luis Rossi. Oh, oh, oh, jo, jo. Mi e vjen le, se, le e fonshi, të lefosim nga vonë sonjë Rolton, brez i ri. Po them të, <të> shkosh. Shkosh uh, përtej viteve. Përtej viteve, po. Mm. E kam diçkan në mend, por s'dua që ta zbuloj direkt. Surprizë. Po. Mm. Për po më që është Si zon, shumë uh, shumë kalor. Ka Ës, shumë kalor. Ës yes, ngas si kalienta. Ço bën? Mir. Çfar uh, mosha ke patur ti deri ose? Hmm. Po, uji ti në jet si... kur kjo ka nga ishte e famshme. Ngri pa ka. El çavit i bie, se më. O, kjo, një në gështë E nuk është si kjo në studio Vaka shumë është në grot Pa, pa, një doaj, fix Do e gati, gati të mësoshtë E si të gërteshë këtë i gënë Kjo nuk e në gojë ashtë në ngështë Nuk të gërteshë atë vëtë Nuk ka mështë i vinë pon O ti e mësua në gërë i gërë Ka i qëmë gërë Pa u të shumë gërë Pa u të shumë arë farë I mëgjesit që të gjithem ishte këni ardhur në klubin e mëgjesit Kur këtë të mëndon dhe të këngën Në qarë bëndë e fondësi Pyë e sun Ka që në shkohë, marim, qimnaz Handë e përshesh me qumës Ka që në po Përsheshit nuk e ti se si të thonë spaniq Që mështë ti themi leqe po Përsheshit nuk e ti se si të thonë spaniqë Përsheshit nuk e ti se si të thonë spaniqë Fikë si këmë gjindazi, ke drejtjevi mm -hmm. Po natë, këmë ka ishë më sënë popullore shumë. O, e mbaj më Këto në klobë, me thënë drejtër A mërteq Jo vetëm në, jo vetëm këtë nga në Nga nga këto Kitët e rrava uh. Wow uh. Dësë që kosh njërin që ka dalë tani <laughs> I ka flokët e ka pura bishtalets Por të ndara në mes e i duke të via Mhm uh -huh. I parë syse që duken si të Jackie Kennedy Janë uh, shumë, nuk e ti, për duken shumë si syse grash se tuash Dhe ka dhe mjekër, po vetë mjekër të voglë këshu, go ti Jë si altine Si tjap, jë, ja, jë, ja, mm -hmm. këshu, në qikë Këshu që duket, uh, duket pak si Conchita, Conchita ishte? Pa, Conchita <laughs> Të betohen Në pauzën që i kam bërë këtu uh -huh. Du si një grua me mjekër A nuk ishe Conchita një grua me mjekër Dume pa, nga pare pa, që, më të falin ta qëse, duket si kur Osemo një blasfemi. Jo, jo. Thjesht faktet. Thjesht faktet. Ai oj çuhihet, çuhihet. Do të ishte burri më i mirë, po ishte kthyer grua. Jo, ja, ai ishte akoma, kanë përsëri vënë. Se ne flasim për të, sikur zgjuam, sikur ja. po mundojmë ta harrojmë me <laughs> gabim. Por jo, ai është, ë? Po është. Është akoma po, është po, i famshëm. Normal. Në Austri, apo jo? Ja, ja. Në Austri se semën ku po. Diku. Gjithashtu, ai ne ishte. Ku përfejsonte se ai? Semën. Në Austri, ndonjë. Nisa. Po hithëm i andi këtej Por sot zonja e zotrinjë është dada 5 djetor Në klubin e mëqesit Këtejmë bas pak me frëmzimin që jeri ka mm -hmm. Shëkojmë edhe si do jetë moti dhe Kjo javë në histori Harave dhe palotani Me La Flaka Për ta një surë si shduet Klubin e mëqesit E la vida konoci ver igual a la placa por al negro de la Habana tremendísima mulata el libras de piel y hueso 40 kilos de salsa y en la cara un soles que sin palabras hablan que sin palabras hablan la placa do hermela, si el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra solo uno fuera mojé mis sábanas blancas como dice la canción recordando las caricias que me brindó el primer día y enloquezco de ganas de dormir a su ladito porque Dios que está flaca mi me tiene Së në 7:12 minuta jeni me klubin e mëxjesit në ambientin qomtar e klubeve femër mëxjes Blendi, mëxjes Altini, mëxjes së dashur mesh. Hello. Hello. Tanina frymzo. Un jam nga një sekond. Mhm. Uh -huh. Un jam edhe një, një sekond. Okej. Okay. <laughs> un jam gati. Atëherë shpreha që un kam zgjedhur për sot është nga filozofia kinez, Lao Tzu dhe është kjo. Nëse kujdesesh se çfarë mendojnë të tjerët, do të jesh gjithmonë i burgosur i tyre. Ai vrej apo e dëgjuat? Wow. Nga i Burgosur i Lao Tzu Në falë nga <laughs> Filozofi i Kines Ishte filozofa apo lidera? Se... Filozof është sigur Lao Tzu zonjë në zotrinë mm -hmm. Nëse vred mendjen prapër Shra me ndojnë të tjerët Do t'i eshtë gjithmon i Burgosur i tyra Që është Shumë e vetet Se shumë të njërës të të jetojnë mm -hmm. jetën De... Në pavedi e ndojnë herë Dhe hergjën Gjitë kohën e tyre duke u përpjekur se çfarë mendojnë të tjerët për to. Ndërkohë që koha kalon. Mhm. Mm pa rreshtur. Është vërtet e di. Okej, okay, shumë mirë. Po tani sa ashtu do të kalojmë, çesht ç'i bën. Kjo mm -hmm. nuk do ndryshoj ndonjëherë. Ja, normalisht. E kupton? Do të ndryshojmë vetëm. Do të vendet të bëjmë paqe me, edhe mos sa vrasim mendin tash mendoim për tjerë. <laughs> Abo qa tjerë, në të tjerë. Apo çfarë mendojnë të tjerët nëse ne e vrasim mendin për këto? Eksakt. Se është e ke parasysh ne tim, që gjithmonë do të ketë Katastrofa natyrore, aksidente, gjëra këto që randodin apo jo. Ja? Normal. Mund shpresojm për për jo, gjithmonë. E lutemi mm -hmm. për Po e dim që do jena aty. Ato gjëra, por se nuk varet nga ne. Po ne të dim në mënyrë e dim që janë disa njerëz që e. Gjëë. Mm -hmm. Thank you, thank you. Okej, okay, Tanit gardon detyrën derisa mm holta -hmm. që zakonisht na bën motin në këtë pjesë të emisionit të kthehet na e ka bër, bër motin. Po pra. <laughs> Sot uh, literalisht. Atar sot është e mërkurdha, ata 50 orë, në këtë moment e temperatura shënon 8 gradë Celcius, maksimale për sot do të jetë 16 gradë Celcius, ndosë gjatë gjithë ditës do ket të ketë vetëm diell, që do të jetë një ditë e mirë. Aha. Wada. Për i mendër të ieri, të lutem. Zonja Zotrin, tani ora është 7:14 minuta, marrin vetëm 1 minutë më tepër për, për tu uh... Informuar mbi disa nga gjërat që kanë ndodhur në një ditë si kjo në histori. Okej. Okay. Në 791-in ieri, pap, u nda nga jeta kompozitori Wolfgang Amadeus Mozart, mm -hmm. i cili shkoi në Vjenë. E prap botha u rrëthulloa të nesërën në 60 or, 1792, kur ishte dhe varrimi i norë një tek Tani, një zhenia për johë I ashtë da konshëm I ashtë oh. da konshëm Mej mirë i kompozitorin Me shë vërtet uh, Tjeder Kemi uh, që në një datë së si kjo Trupat etjopiane dhe italiane U përplasën në wal-uall çështë edhe kufiri midis Somalis dhe Etiopis. Kjo ishte në 1934. Koa kur Italia faşiste kishte ëndra per Andoraka ta bënte detin mesaz sërish një det të, të brendshëm italian, uhum. Mare Nostro, siç e quonin dikur roman. Eh, vazhdojmë me Mozartin, a? Okej, okay, shumë, është natyrisht. <laughs> <dhe> <dhe, laughs> Sigurisht se do e mbajmë këtë deri në fund. Um, në Nelson Mandela gjithashto, këndruar jetë, një ditë si kjo E, ajo vjenë pak më vëndë, se ashtë edhe kërë përshë në merë në... E, se mëjmë në vitim, po Viti i... Nelson Mandela së të ati mm -hmm. Se di se se më ka dalë këtu, po të më ditë të thosha o më fixë, po E, se Ishte... e kontruar Kështë e... Sërë e mm -hmm. që ndo, shta 5-6 vjetë në parkë? E, disketin Janë bërë, që nga... E, tërë 2013 E, tërë 2013 Që i bje fixë a Pesjet në parë Pem, oke okay. Mirë, ka ishë për uh, këto gjërat, zonja e zotërinjë uh, Ka pasur dhe i ditlin dje Të mm. rëndësishme Ka pasur disa ditlinet të rëndësishme Me që i bëngë to Walt Disney për shëmbu Që i përmonë në ndje Kriu e si perandorisë malës uh, të argëtimit Kudon në bot ka lindur në vitin 1901 Në datën Pesjetar uh, Gjithashtu ka lindur dhe një aktor shumit dashur për ju Morgan yes. Freeman Oh, uh. në 1900, më fal, jo, nuk e, kali... a, kalim po. Ja, për, jo. hmm. Kjo do të thotë në një datë këtu. Pse? Mh, pa zgjë diçka, edhe ja, nuk e kuptoj. Jo, nuk e ka sot diçka. Nuk e ka sot. Ja. Për çka ja. ka fituar Oscar, pra? Sepse përshkëra vitin, mm -hmm. dhe është gjashtë e nënda, thashun, unë jam gati të shpohem, në rrasë se Morgan Freeman nështë i gjashtë e nënda, se pasaj do të dukej yeah, realisht shumë plakë. Për, për që nani që dhe nuk më përputhe ajo, po, këtu e kam në lisën e titindjeve, vedëm se thotë Morgan Freeman, mm -hmm. regjizor i Hurricane Streets i vitit 1997, nuk dhe marvesh, me isën. Êshtë të fajim mm -hmm. Gjisesit, zoe e zotërin Mirë mqesit të gjithve, mirë se keni ardhur në program Ky është klub i mqesit Më knashe me Shonë të duar Mozartin, sot, po, e ti që mm është -hmm. me për bukurjeri Talim derit Në Klab klasik e fer <laughs> Sëpse dhëtë duhet të plisim më në shtobër Në qofë se dhe ishë muzika e ti Dhe ne të një do të shpërndahemi për një The prince escorted the visitors of the zone of the ring. Yo lëmë Mozart. No, club classic. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of and he didn't take it slow straight forward to ask you who you know they don't make any sound in the rooms you don't know that i feel feel you so welcome to the room of people who have rooms and people that they love one day dock to a just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades you live in under psychopath sitting next to you you live in under murder sitting next to you you think that i get it sitting next to you and after all i said please don't forget all my friends are hidden shaking slow wait for them to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 to Mirëmëngjes, ju do të më siguroni ardor në kruajën e mëngjesit orsani 7:25 minuta. Unë jam blendi du bash më njëri. Mirëmëngjes. Mjë bash me Altinin mjësit. dhe me Oltën. Mirëmëngjes. Me çfarë fjala i shkojmë deri në fund atë kuptom se ishte kish kuptimin. Ëh. Përvet Morgan J Freeman. Përvet Morgan Freeman, ato që e njohim gjithë. Tan. Dhe që duam shumë është se Morgan J Freeman, regjisor filmash i lindur në vitin 1969, i cili ka bërë filmin Hurricane Streets. Ai ishte i pari film narrativ, mhm, mm që fitoi tre çmime në festivalin e filmit në Sundance. Gjithashtu, ky ka prodhuar disa reality shows për MTV-n. Mhm. Mm Njëra prej cilave quhet 16 and Pregnant, 16 vjeç dhe shtatzën. Është një reality show që eksploron jetën e vajzave të vogla të cilat Kanë petur shtatëzën Dhe që janë në muajt Pare lindjes Se si e përjetojnë ato këtë Gabim Po themës jan, janë nën në morsh që edhe... Minorena pa. Dhe tin mam Që është gjithashtu e lidur me këtë tem Mesa duket ky Edhe ky është pra Morgan J. Fried <gjitur> Që ka lindur në 5 djetë orë Një mjenës që jenë 6 djetë Resë të si se bukur Kështu um, Po shkaj një lajmë që vjen nga Danimarka Copenhagen Mëm Kam përsaktuar atë një ishull i cili është njërë Markes, mm. Mm -hmm. një ndër vendet më jo mikpritse të Danimarkës. Një ishull gri, i thotë i vogël dhe që mezi arrihet, i cili ndodhet 2 milje detare nga bregu më i afërt. Për dhe ku nuk ka traget rregullt, do të jetë vendi që do të mirpresi tani në thonjza të huaj të padëshiruar në Danimarkë. Ata janë të padëshiruar në Danimarkë mm -hmm. dhe duam që ta ndjejnë këtë gjë. Ka shkretur ministria e emigrimit, Inger Stoimberg në Facebook-un e saj. Êshtë mm -hmm. një marveshi që është vendosur mi disë partis ultra të djathët që shuhet partia e popullit danez dhe qeveris që është gjithashtu e qendrës të djathët. Ta një këta ultra të djathët që të votojnë budgetin Ta... Gjysmën kërkojnë që qeveria t'u jap diçka dhe këtë radh ka qenë vendosje që ky isu të përcaktohet për këtë. Shumë letyre janë njerëz që kanë emigruar në Danimark ëh mm -hmm. dhe kanë pasur probleme me ligjin atje. Mund të marr mëshëndarje droge apo më, me... nuk e di se me çfarë, po janë drejtse. Kan pasur probleme me ligjin, mm -hmm. pra kanë një histori kriminale, po themi. Dhe këta do të çohen atje. Ata janë të lirë tani. Në kuptimin nuk është janë të dënuar, dhe hmm. ky nuk është një burg, po thon ata. Edhe në mënyrë. <laughs> Ato do thosh, a? Por asazhon nuk është një burg, por ai që vendoset në Ishull, po. Me banes sociale, mm -hmm. do fllej në Ishull. Normal. Son, thonë certaret, nuk mund të vi të flër tani këtu në rrugë, et shkoj prapë në Ishull. Ai do ta kët vendin atje. Çu i është ky, um, Ishulli? Ëm, Ishulli çuhet Lindholm. Lindholm. Halbë. Deri da njëjerit mm -hmm. Ishulli ka qënë një vend ku Danezët Bënin eksperimente Me kafshtë të së sëmura oh. Për të parë mm -hmm. se si mund të shëronin ato Madhje njëri nga tragetet <laughs> Që bënde linjen Po mm -hmm. themi Nga lin të holmi Deri në bregun e afert Qoj virus oh. Oh. Oh. Për si përta përfërsuar këto oh, ite yeah, yeah. Por këto Sigurisht të operacione do të largohen nga ishulli. Pra mm. ata kanë ka, ka shërbim, kanë qenë në një vend izoluar dhe prandaj është përdorur në mënyrë që studiohen, po themi po, to. Tash sigurisht. Viruset e kafshëve, gjerave që të mos përhapen në bakte të tjera dhe ju e dini Danimarka. Është e dhënë shumë baz bulmetit, të qumështit edhe diafete ato. Kështu që tani do të kenë do të kenë këta emigrantë. Edhe janë njerëz që merren me drejtat e njeriu, të cilët thonë se do ta monitorojnë Me shumë kujtës të situatë, se përse duke cikur Danimarka është duke Shkuar në kufiton atë atyre që lejohen Me konventa ndërkomtare Para se të penalizoheshe, po themi Nga konventat e, O këbësa po të shuarja mm -hmm. nga to që ka firmonë sur Danimarka Me gjitha dë Të tjatët në pushtet mm -hmm. Të tjatët në pushtet e janë zotuar që do ta do t'i bëjnë ligje të identitetit. Ajsa lejon Konventa ne do ta do ta kam në maksimum. Presja e fundit po, fare. Po. Pra nuk do jemi situash më liberal se sa Konventa, por do jemi eksakt asa na kërkohet, por as një milimetër më shumë. Sepse vala e emigrantëve gjatë 2015-2016s, siç e dimë, nga linja e mesme dhe zonat mm. dhe luftes, mm -hmm. e luftës, shkaktoi pasaj edhe këtë ngritje në populizmit në Evropë. Kthehemi pas bakën klubin e Mjesit në një issue pra Vetëm për emigrant. Po shikoj pamje nga sipër të ishullit. Është një ishull i vogël, po. Si Alcatrazi, pa, apo jo? Duket, më duket si një peshkqaçeni i vogël. Po ta shohësh pjesën po, e sipër fotografuar, po. Ti e jep idenë një peshkqaçeni. Po e shikon? Shikon se ka ka lidhje çdo şey? Shtemë dhëm kjo histori. Kthehemi mbas pak glulen me gjesit, ju përshëndesim, shit gjithëve ju urojmë një ditë të mbar. Ora është tani 7:30 minuta. doq nes në 7:38 minuta jemi me grupin e mëjtesës në Radion Kombëtare Klabe Fem. Sot është mërkur data 5 dhjetore, ne ju urojmë një ditë sa më të bukur datë mbar me mëjtes Blendi, mëjtes Altini, mirëmëngjes. Mëjtesë, mirëmëngjes. Nuk e di nëse e mbani mend para pak kohësh ju tregova historinë e një burri 69 vjeçar nga Holanda, e kishte emrin Emil Rattelband, i cili bëri një kërkesë në gjykat për të ndryshuar të datën shai. e lindjes. Ai ka ai gambienën më të bukur Rattelband. Mm. Rattel. <laughs> <Si. laughs> Qikiki qiki qiki Shurrme dhe mm. band si një grupë muzikar Real Aberdeen. band A një shgati për ta patentuar atë qënë <laughs> Qa do ndryshojë këmë bjë emrin? Kë, ja, do, do ndryshojë këmë bjë emrin? Komplet, e më bjë emrin A, ah, datën e lindjes mm. Do de, de të, bohe, uh, si edo? Edo? me ndonë të të bëhe 20 vite më i ri Si e do, me kë e do Me kë lider Atu tan rishoj vitin e lindjes. Vitin e lindjes. Pra, ai është 69 vjeç, datën po, më fal. Ato që bë dosën. Vitin dhe do që në dokumentat e të zotërit të jen 20 vite më i ri. E paraqit ditë më gjukat. E bën më shumë vështirës për besa gamet. Por e di e kuptova. Megjithatë, çështja është mbyllur ditën e djeshme, gjykata nuk e ka pranuar kërkesën e zotrisë 69 vjeçar. Ai i ka thënë gjykatës që e kanë rritur jetën e vet ka thon ka theksuar më saktë se shumë të drejta në ligj bazohen në moshën e një personi dhe ndryshimi i saj mund të shkaktojë shumë probleme. Nëse zotria ka thon gjyqtari do të ndihet apo ndihet shpirtërisht 20 vite më i ri, mund të ndihet, nuk ka asnjë problem, por kjo gjë nuk mund të ndryshojë me ligj, do të thon. Ai duhet të vazhdojtë të mbaj vitin e ti të lindjes dhe kjo një gjë nuk ndryshon Emil Rettel Bend është mërzitur nga kjo gjë, sëpse a i shpresonte me shumë forët që kjo gjë të ndryshonte dhe a i të ishte në certifikatur 20 vite më i ri me gjitha të të një duhet mësohet me i den që kjo gjë ka marë fund Shumë bubërë Shumë bubërë Të jetëtoj okay. edhe aqë vite se, sërse <të> 70 vjeqë Nuk është e ka jetën para pa. Qa ka pasë për ta jetuar Nëse ima në mund të arshtu e që a i ka thot sh, uh, Sëpse është një njëri lirë është beqarë uh, Kër jam gjeshtë e mëndjecë Nuk është e ka ma ishtë të kolaj që Të delë me femrat Kër me ndojë moshën Pa vërstisht moshës a i është një zëtri Tërheqës fizikisht po them, nuk gji dot një punë, ka zonë ai mund të shkojë turrë në shtëpinë, vetëm jam psikolog. Kjo për këtë është se dua, sa ndihemi diskriminuar. Mund të ndjehesh, ai kuptoi atë gjë. Po s'mund të ndrosh moshën? Normal. S'nuk mund të ndrosh identitetin në shkollë, ka ca. Ka ca rregulla. Ka ca gjëra që nuk të vën dot kollë. Po do të shkoj të jetoj në shpellë, mund ta mbaj moshën sa dëj. Ato do të thotë që nuk është nevojshëm. Mund këtu, po. A jeni gati për një anagram që kam tani? U, po. U, po. Nos, u, po, modi. Anagrama në klubin e mëngjesit. Ti, aolta? Po. Oshton her pas here. Mundo. Nuk dinëse merr me vete drogë. Merr me vete drogësin? Asim. Edhe po të marr, nuk ta them dot. Për arsye mm diplomatike -hmm. prandaj, s'e marr dot as shkolaj. Po nice. Ëm. Um, nëse nëse do të mundi të merje me vete drogë, po. Mm -hmm. Për qëllime po themin të trafikut narkotik ose për dorë personale. Ti do të thua se E në këtë rast, është degenerim total pastaj ta përdorosh, po them po them që ti <laughs> thyesh Çto do ta deklaroja. Si tek narkos, mm -hmm. si tek narkos. E... Përdorim personal 1 kg. E kam, kam 1 kg pesho. Çico. Anagrama secipius court. Pack nark te ti. Edher njëherë, pack nark te ti. Ka pack nark, pack pack narkos. Aha. Uh -huh. Do të shih natë gjendje kin telefilmin. Tash i narks shiuën edhe ata që janë Agentët anti-narkotik mm -hmm. Dhe narkës Ndjekësit e narkomanëve Narkoman. mm. Po me e si të duash Osi police, osi narkomanë Unë tash është më seksi Më të rejë sekshu si një Narkomanë Si film me Johnny Depp do me thëmë <laughs> Kalonë valijët në avion, e ku të unë se shfar Se sa e mërëzit shmja Zonja e agentit penja Një <laughs> qaj Okej okay? Ok. At okay. pak nark te ti. Kjo esha anagrama për sot. Çfarë do të javi multa? Një kan filtruese nga EcoSoft. Një kan filtruese e mbushur me diçka nga EcoSoft tani. <laughs> I kan filtruese nga EcoSoft zonja sotrin që do të bëj që mund të mbushni ujë në rubinet dhe ta pini të filtruar dhe të mineralizuar. Po, por duhet që të zgjidhni pak nark te ti. 0-6-19-27-12-2-2 Këthejemi mba spak në kluket e mqesit Tani është uh, Algorithm nga Muse Cilët kanë potuar Prite një album, por kanë potuar Një fletore matematike Kjo është kënë nga rathës pra Algorithm Merë mëgjes, merë mëgjes blendit, merë mëgjes altinit Merë mëgjes altinit Merë mëgjes jeri, hello, hello! Ora jube <laughs> Polifonia, merë mëgjesit Mirë se keni ardhur në klubin e mëgjesit Zdo mëgjes me ju nga ora 7 Në orën të të të në valet e Radius Komptare Klapefem, unë jam blendit bashkë me jeri Merë mëgjesit Kemi këtu altin sulajnë Mëgjesit Dhe holta reken Morning Në gjithashtu Nuk e tine se mëmorën ti jeri me anagra mëndo pak Ja, ja Ma po nuk me erdhë shkëndia në fëllim, harroj pas taj. Kisha harruar dhe syzet, përndaj. E vërtet. Por shikom, pak një nark të ti. Ideja në gramës sot ishte që mund të interpretonim sikur brenda se tilit prej nesh, sigurisht nuk jemi Pablo Escobar, që të gjithë, por... Por fat mirë. Jo, por fat mirë. Ajo është e diskutushme. Daj, <laughs> dhe. Po. Po. Mm -hmm. Por... Por pak narkë të ti edhe mund të ketë. Pak delë transportuës. Jë tjë është rrethanat e jetës e solën që të mbaroje për architektur, apo të mos përvoja asë një bisht cigare e një të në tëndër. Por, po kishë punë të kishë në ardhë këpunë të ndryshën, do ishe ti do ishe bërë baronë droge. Do ishe ti në kërkim të një. është me prirje, dhe ajo pa. punë besoj. Lërë e ndrata manë. Do ishe ti miku i politikanëve <coughs> në kë ata. Shu, mendoj thellë or djalë i mirë, e vajzë e mbar ka apo s'ka, nëse gjërat do të kishin qenë ndryshe. Pak nark, tek gramajon, pak nark te ti. Kjo është anagramë jon pak nark te ti. Mhm. Një tjetër, yeah. a, një tjetër univers paralel si do kishte qenë këy mëjes. Dish <laughs> <laughs> të <laughs> përvisa gjumë. <laughs> të segment, ama, të të. Ta mbyllin këtë segment Ta mbyllin këtë segment Me lutje të tuaja Edhe me knajsin ti me të plot 0699 271222 Dërgdo në mesajë të tuaja Mos aroni që Olta ju jem një kanë filtruese Nëse i gjenim të gjem Kështu që pra brëndaj Pra du t'ju silim në realitet Po Se një narkotrafikant nuk është se me ndonë shumë Për kana filtruese e ke Ska ko, nuk ka ko, është të brisan Por njërësi dhe zakonë shumë Ata për këmë? Këmë qërë të altin? Altin i për në përësëndetë me të të të amë Përë altin Gati, gati i të gjëva Një topë Sjeqës e kokain Skaloj Ej! Janë Opo bom Opo bom I did barf Shë shkathës ideal Fejë bas pak në klubin e mësjesit Kep janë She don't, lie, she, don't lie, she don't like she don't like she don't like go get Mëngjes, mm -hmm, gjithë mm -hmm. të vë, mirë se keni ardhur tete, tete, tete në klubin e Mëngjesit 88 minuta këto moment. Unë jam Blendi këtu bashkëherë. Mirëmëngjes. Kemë me ne Altinin dhe Orlin. Mëngjes, mëngjes. Here to do that. Kemë edhe një anagram që është pak nark te ti zonja Zotrin. Olga ka prëmtuar një ka kan filtruese për këtë. Ndërkohë, censura vjen e pjekur kësaj radhe. E djegur fare. Ë, oh, do të tosha si një lënësh. Le ta dëgjojmë u takua me ushtarët parashutist kjo pasi një arritje në rezistencën që po i bëhi luftimit me skorebe kam betë beqarëgjë burri do me thëmë nuk e një mërë me njëri zonja zotrin në ambeti djali në der censuri i altinit nuk e i qenë do të njëri zë qfarë është pipi në këtë klip dim që ka të bëhjë me ushtarët, koret e kash si a dalim do të Prëvojnë i dhe njërë. Kur të përku takua me ushtarët parashutistë, kjo pasi një arritje në rezistencen që po i bëhi luftimit me skorebe. Mm -hmm. mm -hmm. 0-6-19-27-12-22, dërgjone me sashtet uaja. Qëfar dhurat është do t'japim, Olta? Do t'japim një dhurat nga Zepa Natural, dy mm -hmm. bileta për në Cineplex, dhe letishtojmë një kontrol të plot mjekësër nga Spitalia Amerika. Pëlem dirit, Olta. Luta. Oke, okay, Olta t'lumë. Mm -hmm. Tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri. Kështu që të shojmë se shfarë do të njëgjas me këta. Do të jabim fituese si në anagramës? Pse jo. Ta shpalim. Praktikante. Praktikante. Pravo, është Brunil të fituese një 07, imërë nëmër, fiton kanën filtruese nga e koson. Elum të Brunil dhe së praktikante. Përri zhë e pak të kë 27.allë. Mm -hmm. 27.allë. Për këngën e re uh, të të kujt? Robert Aliaj Dragotit. Mhm. Mm e cila quhet Ah kum hodhi Zoti. Mhm. A ke dëgjuar ndim? Jo, s'e, se kam dëgjuar. Një kjo është kënga e cila vjen kam përfshirë në një kuadër të këngës magjike ndoshta, apo diçka e tillë, po, kënga magjike. Mhm. Mm Ëh, uh, pra është pjesë e, e asaj garë muzikore. Këtë e ka bërë për qefë, mëndërë. Këtë e ka bërë për... Jo për, për, për konkurentë. Ka dhe një mesaj. Jo për konkurentë, po, e ka bërë për dhe një mesaj dhe ka bërdorur si shtratë për teksin e këngës anës lumejënve të fanolit. I mm -hmm. e kurios? Jam shumë kurios. Epo, nuk ta... Nuk ta... Për, për, për, për, për, <laughs> Nos, she, je nuk ta shuajmë kuriosit e të shuajmë kuriosit e të shuajmë kuriosit e të shuajmë kuriosit e të shuajmë kuriosit e t Këtë ku e lame kuna mbeti këtu vdes për buk mileti A në zene si bananë, edhe ujnë me uranë Pranë sofrës vdesurie e plot me lista veresine Pranë dies të panë zënë me fëmi që shkollën lënë Futur në kulanguimi, roftarësimi, poshtarësimi, lakurishë dhe hidregosur Mes Bruxellit sa katosur A ah, ku më hodhi zotë tanë prokuro, të prokurovo të legjështa Se që shtypi korupcioni, qeveri që, që zbjen nga froni Se që prejnë, se që vranë Që shkretuan anëmbanë Me reforma, me hashash Me drejtsi dhe redash Në nëfondrën e mjerimit Me zbergjikës perëndimit Qirem ti që mi vrerosur E penduar qarmatosur Asi gjall, asi varrosur Presë në shenje, presë në drit Që të kthehem pas një dit Në të amblën shqipëri Ku kupto që je një rinj A ku më holdi sotë Të amlë në Shqipëri ku kuhtorën që je njëri Atyn ku të hape të dera, ku mbi në lullet dhe në plera Pra në fatrës ku zhjem puna, ku në drillana frinë si buna Ku ka paqe, ku ka ndërë dhe do të thehe me një herë Andërrojnë pa fun pashpres në dragot në shkojnë të vdes Se një zë vëngon nga lumi më pëqinë Gjo nga gjumi, se mileti po feston Parlamenti e pekon Se përcet bëllë ku puna Fryhet djosa tërë dhe të puna Sku që të seman i dhe drimi Së putet me tendera zëngini Se paskuajt jeshtë në dritijeta Parazia e përteta Në gregu një ashtu zi bota Dhe i kuloni ata me bota Ka të ndarë e punëtor Qo nga shkodra gjerë në vlorë Shkullat që kuj ushtrim më bëdhjal e më bëndrim Që të vi plot me shprez pran filatit pran të mres Se pas tim i rdjen një verë, krehun i dhe me një herë Pran fatrës, pran punës, anës fjosës, anës punës Pran lumbëvardit jarën prej dhus A ku më hodhi so Për asë me pesë shpresë në dragot të shkoj të vdesë La kur i që i dragosur, sërgjynosur, sakatosur Mez Bruxelli të zili qarë Osa mirë me kënë Shqiptarë Mirë ja. mëgjes, mirë mëgjes, mirë mëgjes Mëgjes të këni ardhur në klubin e mëgjesit Që të gjithë mishju për shëndesë mirë e vitit të fantastik Unë jam Benit U Bashmiri Mënë e mëgjes Altini Neale, Neorteni u dijo Cristi Kangra, Robert Aliaj që më pëlqen shumë teksti. Mhm. Ha, gjosa më paraqes, teksti nuk e kuptohet. Ai diskuton. Je gati? Kjo është të sjell bukur duhet. Mhm. Donin protestoni. Një fjalë kam un për ju. Themen. Je lekë të fituan. Je lekë fituan në Francë tani. Ë vërtet. Për momentin. Mesa kam marrësh në dorë, po do fitoni atë. Timi, <tëmë> të <çarë> ti si kur ishën me qeverin kur erdhe këtu Endrovet është i që u të rojshë Makroni Kur ishën Makroni i shtyrë për para E më shëtë përqendu i me agresivitet Me qërafjala mm -hmm. Një deputet ishquar shqiptar është Takuar me një deputet frances Pa ishë të shquar, se këmë Kam qef në media për shumull është uh, Taulan Balla, pra Edhem i shuar sepse ka kryesuar grupin Parlamentarët, partis më të madhe Në vend për momentin Parti Socialiste, pra është Naturisht një debutet i shuar se më falj, po Sa debutet ka që të janë gridojnë i herë Çekan karrigen totalisht të ngrohtë me 10ra. Ata janë të shuar. Nuk ka përse <laughs> që kanë rekorde për mbajtjen ngrohtë karriges më gjatë natë. Dhe Maria. Ai ska lëvizë vdash. Pa lëviz nga vendi. 8 metor 26 minuta ti val. Ai është deputeti i pa shuar. Ai është ka. Ai është i shuar pa siguriu. E parasysh? Është ngrohtë. Sepse është Diego i. Pak me qendron atë. Ti storsenjëra nga mikeshat e mia në Facebook. Mikeshave të saj, më gram, më grama. Mhm. Tanë i huidh diëtori e deri në fund të shkurtit mos uzini me burrat ju që ju duan natën. Edhe kanë bëshën se i duan të përdorin burrat si kalorifer. Mhm. Sushja. Po çesësin, a uh, balla vpra tekot me deputetin francez atë këtu. Nuk tido. Ne kam çift titull, sepse po çunzi si ka pra. Francezi sigurisht kanë ignoruar. E kupton balla takohet me deputetin francez, po bahen e njëjën. Deputetin De France frances, ja. De francesja Deputetin es francesë Esh francesë ka Esh <laughs> francesë Bala takuet me një frangë Me një deputet jashtë Kësë si kërështë shkuatër 1918 Do thosha Abo atërë do ishtë shkuatër më mirë Sa qëra janë Me njështë atë poti hysh Në me thënë studimit mund të një qesh është takuar me deputetin francesë Joachim Saint-Fongë Ellu jam kush ka mos mosm ashtu fare se smendjen nikush. Pakim funksionojnë ti në, është okay. Bala e thënë ndam. Kjo është me rëndësi. Son forzë, son forzë. Sokol bala, son forzë. Jo sokol bala ti, mos, mos <externi> no <set> u ngatro. E para më qikon në sy E dy të përflasi për ta olandë në bada Hojqua i shkona të ku i dhëm Fike internetin Fike internetin tash Me ato, se je në ar rartë punës Le namle Unë që të kam gjithur që a ja nuk shikon Kënë në talë video se të qikon <laughs> Të emision Oke okay. Ollëta, do të bëjmë përjetin nga aktualiteti Seja Atere, zonë në zotërinë Le të hendim. Një tjetër pyetje nga aktualiteti tani në klubin e mjesit. E përmendëm në orën e parë. Por ky vend i Bashkimit Evropian sapo ka përcaktuar një ishull, ëh, të shkret si vendin ku do të mbajë emigrantët e padëshiruar. Migrantët e padëshiruar, pra, në cilin vend? 0-6-19-27-12-2 0-6-19-27-12-2 Pari do të vi Me përgjigjen e saktu dhe do të fitoj 2 milita përshkuarë në Cineplex Mortal Engines është njëri nga filmat Tjetër është Creed Dushi Dushi Dhe tjetër është Ralph Breaks the Internet Që është një film Multiplikativ Po, është film i animuar Qështë që jakuj kemi që cita i gjëra Lenny Krevits tani U uh, sa post qenka Leni Low, Rio Leni. So low low low, low. Të gjithë ju mirë se tjede, keni ardhur në Klubin e Më mjesit. Mirë ngjesh. Unë jam këtu më herë. Mirë ngjesh. Të gjitha. Martinin dhe Oltun. Good morning. Çdojëse me, me uh, muzikë, informacion, lojra, quizet e dhuratave. Të shpërndara në mënyra të ndryshme. Olt, a kemi ndonjë gjë për të thënë? Po, mo kemi. Atëherë, dy bileta për kemi. në Cineplex ishte njëra nga. Jan për Benin 618 i Baromond ka kanë Danimarka. Bravo. Danimarka pra është përgjigjja e saktë, po ishte mm -hmm. ka përacaktuar një ishull vetëm sa gjujarësha falërit vetëm për uh, të padëshiruarit do ti mbledhin gjithë në Lindholm do të shojnë edhe emrin besoj ishullit nga Lindholm në çfarë të padëshiruarit tani nuk e di si është në gjuhën e tyre të padëshiruarit me ylli rakipi këtu mund të ishte emisioni tjetër i yllit nëse ai e tha se s'ka shansit të mambyllë njerëj por uh, Nëse do të kishtë e një tjetër Do t'ishtë të patë të shiruarit Ja, me, më t'ishtë e një mision në eke vësus Po themi, nëse të no endoj njëher Zyrtartë, korruptuar, <tihet> e tjere, e tjere E, e, e, e. e ishënë dhe ti në një ishull E ha Nëndërë, ndërë o ti Në me të shke si Në një ishull kemi dhe Zërënë se se kemi padur <tihet> Gjithëmon ka qëmë shumë, shumë si zonë ndaluar Në të bëdë aji Një ishull i ku shko Në Londroni ka casino atje. Tava patëjer, atje të do lejohet. Mm. Në një vend po të lejohet. Po vetëm ta ndërtojnë me leje. Pasti. Se vjen ta prish tij drejt, ja i bie rruga nga nga Ishulli. Nga Ishulli. Çfarë <laughs> bësh pastaj? Mm. Kështu që e mirë. Mos harro Bukën. Gardhi mesaj. Mos harro bukun që kanë shkruar tur ty. Do njëherë njerëzit nga Trond, po, nga Trond, nga Trond. Ne gjithuam të luajnë edhe kanë numrin gati atje. Do dërgoj diku tjetër, Sengele pam qjes. Po, po. Mos harro bukun. Era un bukun ti në mjes. Të dal pak ti ble bukun. Ti do të vjen nga turni 3, si duhet s'ka buk në shtëpi. Vezet janë, qujesh salami i gati. Mos harro bukun në shtëpi. At çuditën në procesion. Ja. Shpresoj të jetë një skenë e titullimit, çift shumë i dashuruar. Si toaj. Po ja të kap. Tacina ndjekin ne gjithmonë çiftin e të dashur. A jo vetëm që mishën e tij dash vetëm e mbathje. Amë hata, qellovet. Tamit shkë. Shpia është ngrohtë. Shpia është ngrohtë. Por me dritë. Ho, që dorë me dritë, që nga shoku i on Roni. Oh. Tanin ai prishën. Ës Roni, Roni që vjen çdo mëngjes na sjell shtypin. Sorry. Roni. Po prandane po mendonin për një çift tash. Po dallata çifti anë. Ah, okay. Po mirak. Unë jesht çift për ne. Unë dola dola nga fazat. Dola nga fantazia, por kjo është vërtet. Ai thotë ambienti i Singrodun them është me dritë. Përshkruam si veshura jo. Le të na fotot. S'ka nevojë që ti vëzhgërat përveçulta. Kjo është joja. Mund të ishe çdo rol kudo. Rofsti. Oroni. Nëse roni e mori mesazhin, nuk do e haroj butë. Madje të diu ve. E dhe ti da, i të naroni Maltina, mund t'jike mal t'jise <laughs> Mirë, dhe dhe jo, pa t'jide si dhe t'jike Ora, është të një 8-8 minutan e do t'kemi Sa mishtu në studion Bas pak minutash Zonja Zotrim për t'përru për një Koncert vogël Roku Si tribute për Grupin The Doors Por më par, Metallica me Whiskey in a jar It's going over Personalities The best music The funniest shows This is Club FM 8.36 minuta në këto mënte jeni në klubin e mëgjesit në valet radios komtar e Club FM Mirë mëgjesit që të gjithë mirës të keni ardur i përshëndesim dhe joremi dit fantastika Kemi dy miqë këtu në studio bashme në sot janë Kozeta Kurti dhe Gjerës Kaqinari Mirë mëgjesit Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, sishim duke bërë këto çoka të <coughs> Instagramit. Ja, bën ato, e, jemi uh, edhe për Instagramin, mira bën se tani duan që të gjitha. Po ju jeni këtu në studio për të folur pak për një koncert i cili organizohet të shtunën në mbrëmje tek Teatri i Kukullave këtu në kryeqytet, vetëm ku kukullas do të ketë. Dom <coughs> t'tregoni pak për për Riden Charlotte që njerëzit mua m'pëlqen shumë sepse është është një nga grupet e mia më dashura, po fjalësh për ju. Ku shemë fjalën, ai që flet më pak. Patëmë fjalën, patëmë fjalën. Unë unë jam marshale. Në çështje radio je? Mir, mirë shumë. Do të jemi në the Door Tribute Show të shtunën mbrëm në Orion 20 Teatër Kombëtar të Kukullave në një iniciativë që nisi kështu në një nga ato mbrëmje të pas liveve të Gjergjit, ku ai më shpjegon dhe më thotë që a, kishte qef diku në 8 dhjetor, në datën 8 dhjetorit 1943, për ditilin e Jim Morrison bënte një door show, dhe unë i them, "Shiko, në fakt, destinacioni i këtyre tributeve duhet të jetë përpara në skenë dhe pastaj le të shpërndahet nëpër lokale, por nuk mund të jetë kundërta. Mm -hmm. Lokal pastaj në skenë." Edhe i mbusham mundin që i mbusham mundin, ai të mbushur e kishte po. A, ta vendosnim në ta vendosnim në skenë kjo ideja e teatrit të kukullave ë uh, na u duk shumë interesante mua personalisht më duket se si e ai pa shfrytzuar si sall vetëm të shtunave të dielave për një orë gjysmë në shfaqjet e fëmijëve tash do jap kontributin tim për, ti për ta, nërërruar nërërruar të për të rigjalluar destinacionin e teatrit të kukullave Gjithashtu kishte edhe gjë të më kyçësorë për mua që mua më mbushin mendjen kjo që ju hiqnin karriget. I kishte të i kishte të vizme. I hiqeshin karriget, mund të ihiqen ndarë. Okej. Qëçi njerëzit do rin këmba. Ishte vetëm asall po, ishte vetëm asall nga e cilaja mund të hiqnim gjithë sitet edhe Shumir. ridin gjithë. Shumë mirë. Ne provuam black boxing i cili është si me shkallë, po. nuk i heqim dot, po do të hiqnim dot ajo katë varianti lënë. Shiko, është e vërtet ajo, është e vërtet sepse un mbajm nd të koncertin ishin u bën ty vjetë atëra, po ishte fitin e kaluar. Koncerti show uh, po në tek Akademia e Arteve që organizohet aty. Po, ishte me me me rock me gjithë ato. ë uh, Ajo e karrikve është pak kufizuese, do të them për ashtu të shijon atë gjën, po do edhe ti të përfshihesh fizikisht. Kur thua ishte pak shëndosh në, në, në no, fakt. Sepse ishte një faqe shërsë. Ishte një faqe mirë, edhe të të shijon muzikën, edhe të përshtatësh, si si mund të bësh, mbaj mend ë uh, ti do të kënduar aty. Por por ti do të që ti përgjigjesh ndonjë çik dhe kjo është e vërtet. Kështu që më e heq pyetjen mua se sa vende kanë sall. Ëh uh, sa mund të mbaj? O pastaj në Ajo mund të mbaj, ajo mund të mbaj 250 deri në 300 okay. uh, sepse për njerëzit e cilët do të duan të rinë për shembull uh, do ulur sepse kemi brezin i viteve 70 për shemb. Mm -hmm. Një i parë që ka thonë, uh, shikojse sa mos mlej jashtë koncertit është nëna dhe babai im. Okay. Po ato nuk mundi të vendos dot në në këmb, sepse sidoqje nuk do prindot. Kështu që atë galerinë sipër e kemi lënë me me karike për për të rindë viteve 60-70, atë cilën do të përdorim. Sëmos vjen një terapi si e lart, si e lartë. Si si lart. jo, jo, jo. Kush dieta, kush dieri, jo, okay. Pra çet mos viti kush do të thotë po po kupta ku do rri, e gjej vet rrugën për me pushuar edhe për të ulur. Kemi një shikim për gjithë, super domethënë. Mund ta ndigësh, mund ta ndigësh për shefin tënd. Po, e tregoni pak tani si u përzgjodën këto këngë. Okej, Doors nuk kanë shumë këngë. Ëh, janë një grup këngësh shumë të mira që njerëzit i din dhe i duan, çka e bën përgjithësi të mallë sepse janë dëgjuar shumë të shpesh rekorde origjinale duhet ta sillesh në mënyrën as... më të mirë dhe s... po. Dhe këtu bie barra mbi tyn, trego pastë. Po, pa. përziedja këngëve është bërë nuk u b për herë të parë le të themi, nuk është hera e parë që un dorë sa ti zhbir iloj për ti luajtur në live, qoftë edhe në një tribut show. Jo kaçmir fields është bërë ndonjëherë dhe këngët janë zgjedh në bazë normalisht ato janë këngët më të mira të dorës madje 15 ishin në fillim dhe i bëm 16 në total mm. për arsye se duhet ishte edhe një këngë tjetër që ishte te lista e këtyre më të mirave se normalisht nuk ka sens të bësh zë dorës rewrite dhe të bësh këngë që i njeh vetëm unë me qartë Por shembull, për shembull, unë do dëshiroja që të ishte Velvet Underground The Spiders në koncert, por nuk e kemi. Okej. Okay. Ëh, uh, do dëshiroja të ishte Strange Days, por nuk e kemi. Pra, tani po thjet puna për të gjitha, unë të gjithë albumet do kisha dashur ti dëgjoya, por gjëja nuk punon me barricë të karikueshme. Ja, jam në proces, jam në proces seleksionimi aj, i <laughs> pa, <është laughs> e thon Killing Babies, e di. A do datë do datë uh, uh, për duhet prerë, duhet duhet përshlatur pas sa që thjet në një natë vetëm. Do thjet do Dorsa Loze po kanë përshtypjen edhe edhe shumë po po kjo kjo faza e provave është pak e lëshmesë se Dorsat nuk janë një grup standard pop. 4 akorde edhe me sokën janë shumë të detajjosur edhe kanë shumë stil dhe feeling dhe do të thënë nuk mjafton thjesht luash sakt këngën, duhet vërtet të tesh in. Ëh, po gjithu që po mendoj eksaktësisht për këtë, se duat të pyes për këtë. Se imagjino, na pëlqejnë darsë, na vëçem ti dëgjojmë, na pëlqen ti këndojmë, ne që këndojmë, i këndojmë makinë, këndojmë në, makin, këndojm në shtëpi. Edhe janë janë këngë dhe eksperjenca me me vërtet prfshirëse. Dhe do të shkojmë atje, at na dëgjojmë të kënaqemi. Po për ty, ju duhet të futesh, të mishërosh, xhim. Domethënë ajo kemë thënë është tripi, është psikologjikisht po them, sigurisht një gjë shumë e bukur, po po ti duhet do ta prezntosh kretësisht në një nga djitë tjerët? Sigurisht, sigurisht. Më ndojë më shumë se djitë tjerët. Exakt. është një punë shumë e bukur, do më thënë dhe vështirë dhe... Përgantru! Përgantru! Dhe... Deste të ndoja përpako, përpako dalë <laughs> më mirë Lëreni por gjëja e parë që bëra mora në DVD sërish filmin edhe dorse. Okej okay. <laughs> që e ri. E kam thënë mos e shikoj sepse kanë e kanë eksagjeruar shumë figurën. Mos e shikoj, shikoj dokumentarë, lëre filmin atje sepse në fillim në kontaktin e parë që kemi patur me filmin Uh, unë të pak të ne, kam parë shumë vite më, më për para dhe isha ma të ide në uaf filmi Pase kur ti mm. ritesh dhe shikon dokumentarët dhe studione dhe ledzone dhe thua Po, filmi është Oliver Stone do më thënë jaj që nga njësu me të pestin të këmë të me <laughs> dhe jo me të parit Por uh, unë jaj qaj hallin shumë sepse uh, disa dit më parë kretë rastësisht në bëm shaka dhe themi që Do vendosim një stand-up që kam, kam bëru në Varezat Përra 6 Në ashtë do duket si kur kemi shkuar eksaktësisht për të koncert në mm -hmm. Paris Um, Un gjithë jetën time kam qenë tek dubl stand-up përpara kamerës. Gjithmonë kështu ka qenë. Ajse ka kolegët operatorë thonin, "Jo, ti në rregull je, po na duhet më teknikisht një çështë." Atë ditë blend trasha fare. <laughs> Evë një herë dhe një herë dhe pata nuk e di, është mund të kemi një dobosë. Jemë në kutu. Jemë në kutu. Ktu janë verëza të Perla shes këtu, prehet trupi i Xhimoris on aty vari i Xhimoris on Xhimor vetëm kur ndjeva veten ja gjashtë herë do të thënë nuk është kjo e dhura. Dhe një herë, dhe një herë, dhe një herë dhe motora ime që qëndronte përballë kameras do ta bësh ti këtë apo tafikun. Është vërtet. Por <laughs> et tham si për diçka që është është interesante. Kam një pyetje për ju. The Doors në veçantë, më që ata janë edhe situash uh, banda që nderohet e që i bëhet kjo tribut, por uh, muzika e një orderService classic rock në në veçantë, në, në përgjithësi do ato shap. Ka shviet më von. Qare mban akoma, ka ishtë aktuale dhe ka ishtë pëllqyër Se imaginoj, këngët që do të këndohen atë në atë janë, janë 20 ca vjeqare Po shkojnë 50 vjeqë si këngë, do me thënë Ethe në shënë vështirë të imaginojsh që ne të këndohim këngët që luajmë sot në radio Masë 50 vjetësh, por këto mm -hmm. këngë kanë ruajtur Nuk e di, një trajshimi në breza Edhe se dizë se qfar dreqin është, por është aty Nuk me ndoj që edhe ata që e kanë b Ose ta kënë bërë me një që limë që... Të e të e ka i gjatë? Mm. Po, nuk besoj dhe ma thënë, sepse janë... Nuk janë... Po, po t'i kapësh të teknikisht ose profesionalisht apo... Nuk janë në këngë wow, nuk kanë do një gjë, janë në këngë easy, por... Bashkojnë gjitha bashkë, bashkojnë tek si interpretimi, rëthanat, soundi... Ö ideologji atyre, legjenda hmm. e Jim Morrison. Legjenda në fakt. Mendoj një. që bashkohen të gjitha bashkë dhe edhe ka, ja, janë shumë kongnaive për për mendimin tim mm -hmm. ashtu siç i shohun, janë shumë të pastra. Sigurta po. Po, edhe të bëjnë që të, si më thon, tin momenti që dëgjon ti e, e kupton komplet çfarë ajo kongati jep ty dhe pastaj zgjedhje njerëzve tamben gjat n treg për 50 vite apo Kam mëshimin që është është e tillë sa moshplake, nuk plakë. Kam një pyetje, por shumë nëse Xhimori son do ishte sot 75 vjeç do jetonte. Mm. A do a doishin këngët, po ka është dëgjuara dhe po do qëndronin ka gjatë. Personalisht unë nuk vij nga fusha e muzikës, por besoj që kam kam jo formim, por kam kulturë. Po ja ti ke, ti ke. Ëh, vetëse për të thënë ato nuk kanë nga wow, as ai nuk është një vokal wow, as gjë nuk është wow, por vetë fakti që legjenda uh, stiljetesë ndikimi uh, në fundin e vitit 60. Mëndri kanë qenë, pra edhe vitet e, 46, Mendej, 19, e Rolling Stones janë ja. Po, po Rolling Stones vazhdonin japin koncerte, apo ma, kartafasat e tyre besnik. Do të them që ajo kanë ka, ka ngjitur edhe ka qofshin gjallë, qofshin të lezejt nuk nuk bë nuk dalin më në tur, janë gjallë, po janë inaktiv po themi nga muzikorë, por megjithatë gjithashtu vazhdojnë dëgohen, luhen shumë në radio. Po oh, oh, për për një tek herë pastaj që uh, bashkohen ata. Po normalisht. Kur janë në bashkim. Ata din, e dinë duke e dinata dhe prandaj dhe bëjnë her pas here. Ata i çuna ose ish çunës tani janë mm -hmm. duke u bër nga 70 te 10. Ne mund të vazhdojmë bëjmë akoma para me të punë, kështu që pusim dit bashkumu një herë 5 vjet, një koncert edhe jemi në rregull. Një tek aq mjafton. Është vërtet. Është vërtet. Jo, unë mendoj që kjo pjesa e Dorsave ka qenë edhe shumë uh, në atë kohë flas një nga gjërat që mund të ketë bërë më shumë bum përveç Jimi Hendrixon që ishin interpretimet e teksteve, gjërat ishte rrymëre. Në atë kohë nuk ekzistonte ai lloj psychedelic rock i ndërthurur me me jazz i ndërthurur me classic rock. Do të thonë ishte një rrimë totale. Këngët e Doors-ave saqë njerëzit menden vesh mendoi se çfarë pse ishte ashtu dhe i ka pëlqyer, sepse nuk është Nuka, dhima, të nuk ka për mendimin tim ato nuk kanë asnjë rrym, nuk kanë as mm -hmm. classic rock, nuk kanë as psychedelic, nuk kanë as jazz, ja, nuk kanë, është vërtet. Jan The Doors, domethënë janë disa grupe që nuk mundi nuk mundi vesh rrym. Jan ca grupe që bazohen kompletet stili i i rrymës vet, nuk e çfarë rrymë ti thua. Queens da, Iron Breather gjithashtu që është vështirë për të përzaktuar kur oh. luajnë shumë në në žanre. Qoftë edhe brenda së njëjtës këngë. Ja përshëndetje, filmi, ja përshëndetje, filmi Bohemian Rhapsody e kishte pastruar figurën e Fred Mercury, te kishte për kashportane. Dhe këto më thonë atë gjë që ç'është kjo mani, ose për të bërë pis, shumë pisë saçi, ose për të pastruar. Alo. Njerëzit janë, njerëzit janë, njerëzit janë gjithmonë, gjithmonë të gatshëm. Po më thoni pak, ku mund të gjen bileta për për koncertin? 06925440 vetë teatri i kullave. Ka ora 9 deri në 13 çdo ditë deri të shtunën, edhe të shtunën kemi lënë biletë në të hapur edhe pas dite, për njërës që vindë atë të moment, edhe uh, para ta që nuk kanë pas mund do të të të rejshin gjithë të retitve. E dhe një nëmërën të, të dhe? 069 25 420 okay. 400 40 <laughs> <laughs> Mishë të keni ardhur nësë kratit në të <laughs> <Pa, laughs> telefonikën, ja, është, është punën mira jo! Gjilë me sa është pas së njali të pi! Për, për, për, për, Mirë, kthehemi mbasfaqën këtu. Shumë faleminderit, Koseta, shumë faleminderit, Gjergj. Të shtunë në zonën Zotrin, ora në mbrëmje është 20. Teatri Kukullave është vendi, kukulla nuk do të ketë. Nuk ka kukullave. Zotë or... ketë askardig, është Ska askardig, e? Do të ketë vetëm vetëm j perde uh, muzik, pisa dhe disa monitorë të muzikës. Dhe Gjergji që mishëron në atë koncert eh, Jimi Morrison. Eh, eh. Shumë sukses për Gjergj, shumë sukses për Koseta. Faleminderit shumë. Don't you love her man a <muchos> Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë Blendi. Hello. Hi. How are you? So, është tri mirëmëngjesi që dëgojë mirë se keni ardhur në klubin e Mirëmëngjesit, unë jam Blendi dhe bashkë me Jeren. Mirëmëngjes. Kemë me ne Altinin? Mirëmëngjes. Kemë me ne edhe Alton. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mm -hmm. Po gajish për namën për Lahutën. A keni dëgjuar për lajmin e Lahutës? Ja. Yeah. Ëh, uh, program doli dhe Manchester kë. Na kanë marrë Lahutën aty. Kush na e mori? Na e kanë marrë. Po, Ngelën të marrën lahutën tonë ato të. Po, bra <laughs> Po, si të themi ne kemi marrë të zazicin grekve <laughs> Po, mi mëse ne kemi salitë në kostit që na duhet të zazicin në... Po, kjo përse të deja Nuk është se lahutën në shpikëm ne Lahuta ishtë aty ish e Aty i ishtë Eh, gjetëm aty Lahutën nuk në e solën Qiko, lahuta? Nësës nuk e di lahimin se <clears throat> a, Po, bështë akar, po Jo, njerëzit domethan më mënyra si është kuptuar është sikur uh, Lahuta e ka regjistruar Serbia azi si të Science që e ka patentuar. Po. Oh. Po dhe no, kjo ka zgjuar qine... shumë irritim tek njerëzit që e dinë që Lahuta është shqiptare valla. Po, hmm? po, ja, po të regjistruar turis ka Lahut shqiptare. M? Po, ne mi pak mbrapa me regjistrimet, kjo është e vërtetë. E po, tash, sigurt kujtohemi ne. Zgjishin ai morën grek. <laughs> ka mbaruar, ha. No? Tiro Zimin na Moran Grey. Dono Marle. Es mi çeqin. Ermal Meten na Moran Italian. Ti gjiti duat. Pamand mos na marrinoi politikan, un tu e kam merakun. Ja, këta ne e ato, ta nei kan lën. Këtë kam hallën. Pasti luinjerin e dor. Ato ato i japin me çevolta. Këta poti, i gën biriza. Po di shkelën, di shkelin me këmbë, bolta dhe pastaj fshin kupuzat ande kthej. Uti prekini me dor. Po gjithsesi. Që sjë <clears throat> Me gjithë atë gjëndet se instrumenti nuk e ka origin në Shqipëri Me gjithë se janë prekurë ata që Këtë do t'i bëjnë këta Ashtu si Al Pacino dhe Robert De Niro mm, As kjo nuk, nuk e ka situash rëngjët <coughs> qi ka Që ka shkënjën shumë nga ata që Një shënë bërgati për t'u theru për ta Sepse Nuk është se marin vesh të më tënë shumë nga begjatë muzikore As unë të më tënë drejtëm Po le dzoa pak E emri është Arab Elud Elud është ëh është që jesti të shëndrysh. Që do thot druri. Ti nga lindja janë. Po. Elud. Was... <mys> <mys> atë ku do ndjem. Po. Oh. Tanë sigur ka ardhur, sa kusht e solli. Kjo është jetë. Të tjerë pun, po, po ai nuk e solli vetëm këtu, është përhapur edhe ka modele gjithandej. Në vende të ndryshme të botës. Përfshir këtu një vend që quhet Zrap. <mys> tas kishin zanore zotë. Prandaj kanë gjysmën e fjalëve pas zanore. Strt. Ek çujerash, po për lahut kishin ata, tel. Esëuqë thjesht si është, por shqikoj që njerëzit janë irrituar shumë me lahutën. Një gjë që, që si thash, pra, çdo shqiptar e mban në shtëpi u, e mson fëmijëve, si ti bien lahutës. Etj, etj, etj. Dhe atë lahuta e Malësisë që është fishtës që ja, gjithë din ta lëditojnë përmend. <laughs> në moment. <laughs> Nje me shumë të zëdhshëm, kam përshtypjen për të bërë sigur çukurna marrin xaxiqin për shemb. Po po. Ose i patale skuqur nga pjata jone. Të po, bëjmë namin. Aty? Ëh, mm, vërtet. Ja të vrasim para. Kjo pra. Javem censurën e ta më. Censurën dy tipet vetëm po që është vetëm e jona. Po pra, po. Sa më. Sa më dëni rikto. Kur U takua me ushtarët parashutistë. Kjo pas një arritje në rezistencën që po i bëhi luftimit me skoreve. Ka një ideri po. Unë jo, s'kam as fikë ide për diçka të çesurën tonë. Po. Vje na vjen altin po. Më vjen shumë keq. Ne kemi dhënë dy ndihma. Na vjen vetëm keq për censurën tonë dhe nuk na nuk na vjen as një ndihmë as diçka tjetër për të ardhur keq. Është marina, armata, është kreu, shefi, lideri helikopteri. Jo, jo, jo, jo, jo. Fuaj betejë. Kam çu në kësnjëri pra, sikish se ai ishte shef. Dhe nuk është në numrin shumë. Mm -hmm. Po, pa? Palën. Jo. Mm -hmm. Javojmë shkruajmë për shembull. Më, më thon faj nuk na kanë serbët lidhje me Lahutën pra, mm -hmm. që, a, thonë. E kemi vetë që nuk punojmë të ruajmë dhe të krenohemi me vlerat e traditës sonë dhe nuk i vëmë në vëmendjen e durtë të kulturës. Un kam jetuar në Serbi dhe në disa festivale folkloristike ndograduaj Lahut pra. Mm -hmm. Tu tek ne nuk e studiojnë as në shkolla. Nader. E flet për shkolla muzikëse. Po, to drejt ka. Po sjë. Okej, ja u dukë gati. Tre mendere të ndërhyjë. Ju e dal nga moda. Ne mezi po studiojm jo, këtu ç'i kemi. Po, ndërkohë që bja, atë këtu studien kishim. Ka qenë pyetur, do luani me lahut këngë të Jimi Morrison? Jo, do thosh se jam i sigurt. Pa filla. <laughs> Ja baspa në emër të Bankën e Mjesit ju përshëndesim, ju përshëndesim që të gjithë ju urojmë një ditë fantastike sonë sotrinj. Un jam Blendi du bash me Jerin. <gazim> <gazim> Kam <M -G> Altinin u shkruaj duke qesh sot pa, pa dhe Olta. -G -G që bën sikur. Si seriozë? Është seriozë. A do ki li li li? E qesh. <gazim> <kili, kili, kili. gazim> <gazim> <gazim> <gazim> Mëngjesit që të gjithë e mirë se këni ardhur në klubin e mëngjesit Hello Mëngjes. Si e mi e mi Shumir Shna përgon si. nga hapsira jodha Dhe e përshukaj pak që para pak ditës dhe është viluar dhe kampionati Botur Rori Shahut për vitin 2018 mm. Mm. 2018 a erdi kampionati ka filuar <laughs> Lëvjës oficeli Në tretim uh. diagonal <laughs> Dhe është 28 vjeçari Norvegjezi Manjus Charlson I cili është Kampioni i ri i botës në lidi me shahun, në faktu unë po shikoja që ma njës nuk është e mban këtë titull që për vitit 2013 dhe që nga vitit 2013 vazhdojnë që të jetë kampion i shahut botëror, në faktu ndeshe ja ka ziatur 50 orë dhe është ndeshur me <laughs> kundushtarin e ting e shtetit e bashkurat Amerikës Fabiano Caruana. Në përëm e të e më mërë pjaj Okej, okay, ajo nuk përkëthe e do të rati o po mua E nga prasysh në njerë kur di nga më përshët okay? <laughs> i bakë shumë kej E do të bladë Pani <laughs> bë bëj vetë se jam në okej okay, po Okej, e mirë Ti dojnë bladë Epo të ashi Ushtriva këtë unë tokë zonë Së të shimë para Të imi më nuk dha shkur uh, jeri shë duke bërë këti qënë Sikur Sikur uh, Nuk e siguria, siguria. A ka sikur shkova kështu? Mos bëj. Çka shkaktoi panik në studio po ti bravo të qof, që e tregove deri në fund historinë. Unë nuk e, normalt aty. Jo. Migër. Më vulceu. Jo më thësh miku keq. Unë ngrihejja, unë ngrihej. Po një moment. Po lexoja gjithkohë siguria na elsëgëtoj. Se jemi gati për atë ultimoltë. E di që jemi gati, po tani. Lart çoft, nuk të pret. Dë bëjsh gati Jo, shiko, se kështë a bërkaj shkohë, thash Po ta një e dojsh a vetën, se po ta bëjsh Vjerë më njeri Ujku, ujku, po Shiko, po përra, kërke neboj Shiko, po përra, vërtet, neboj Do të të të këmpër Të të të të shenj Sorry, guys, ishtë të tjesha ka Tjesha ka e vëkër, këtë të të mi Ujku jam, përëtet Ota, kemi një fituasë ku mbajm nd mund. mund. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja. Po <laughs> shkoj që paskemi. Nuk okay. kemi. Si është puna me postën? Q duhet të shkosh ta marrësh atje. Po pra të vijë njoftimi në zyra apo në adresën tënde, atë pastaj pa, ti do të shkosh ta marrësh. Po ai shkreti vjen deri aty, pse se si edhe postën me vetën. Po do të thoni. <laughs> Sepon kam do më jo, ka një pengesë, jam i sigurt. Pra është Kur janë ku ti nuk ka se si ti okay, fush. Okej, kur janë ku ti të më dha ndër. Apo nuk jeni njerë në shtëpi? Ja, yeah, kur janë ku apo... ti duhet të shkosh ti marrësh vet. Po çuptim kaq që të paguaj postën ai boti kur ti shkon e merr në këmbë ato. Sigur ai e paguan e paguan deri te adresa që ka shkruar duratje. Mm -hmm. Jo deri në tek njësi 7. Ku di un, ku është? Mm -hmm. Unë ah, kuptoj jo që nëse ti ske ku ta fushësh, ah. se më është një libër, ë, apo është një gjallë ti mm -hmm. poshtë derës nuk e nuk vaj. e futon. Dernas të disë një shtëpi s'ka kuti lërpas. Yes, se ai amazon.com për shkak se është bërë aq i famshëm, nuk futon në shtëpi ai njerëzve. Natyrisht. Po të ishte kështu no. që shkosh ta marrësh në post, ishte shkuat Jeff Bezos përlesh. Ato njerëz shumë... kanë edhe kuti postare te dera gjëra kështu. Po kanë, kanë, po s'ka gjithë nuk të nxit gjithmonë televizor, kuti postare. E megjithatë ato ata e shprëndajnë ata. Vazhdimisht, gjithkohas. Yes. Kjo ka bërë biznesin shu, pësit, që tashu sepse ty të vjenësh ti. Ëh. Tus vjen librat do të shkosh ta marrsh. Yeah. Jusme rrugës deri në Islam, <laughs> do të thonë kur uh, Nuk e di pse është ashtu. Po jam jam kurioz. Zotërinë tani kanë muzikë në, në klubin e postat në Tiranë. Poftem drejtorin, thëjo. Po, po. <laughs> Zotin Duraj. Ku je? Ne ta quajmë veten të sfiduar dhe të ftuar. Po të presim. Thejmë mbas pak në klubin e Qesit. Grand of Fleet tani. Oi ej. Ta e në shumë të mirë nga Michigan i shtetët bashkuratë të Amerikës Grellëve më flitë me women, sa bëtë gjua të zëhenë zëtërinë Për që në këto grupe dhe rogut, kur kanë një këngë që a kushtojnë në një grua jetë bukur? Që ka më stilë mua të kajo tema e diskutuar herë pasër e këtu në klubin e mqesit? Që? Që... Ajë vjen te BM Lahutës apo ja? jo? Jo, jo, sepse po më shkruajnë ndërkohë dgjuesit janë duke më shkruar në lidhje me me programin edhe po po lexoj diçka që kanë shkruar në lidhje me koncertin e Xhergjit që tani kaloi si temë këtu në emisionin ton, por ë e pa shumë në vones. Jo do të thoshë këtë gjën që herë pas here për shembull kemi pasur uh, problemin kur kur vajza të ndryshme e kanë shumë problem që të quhen gra apo të përdorin fjalën grua ë uh -huh. uh, dhe përdorin fjalën femër, uh -huh. sepse sepse grua ka përto një konotacion të vjetërsisë, po themi në moshë, ëh uh, dhe nuk i përket një moshe që është e re, e bukur dhe energjike, po një moshë tjetër, çka nuk është ashtu në gjuhë të tjera e në kultura të tjera. Si në anglisht për shemb. Mhm. Mm ku një woman, siç e thajë këndojn Greater Vanfleet, nuk është një nëse grua. Mund të jetë një grua, është një grua. Një grua pa. e re, një grua e vjetër, një grua mm -hmm. është një grua. Normal. S'ka mosha. Dhe mosh, nuk është mosha atje, po. Jo, ja, është një femër në moshë të mposhtur, pra nuk është, po them adoleshente. Po. Në këtë sens. Nuk është kërthi, nuk është fëmijë. <laughs> po, ata e quajnë. Po, dakor. Në këtë sens. Edhe nëse është 19 vjeçë, praktikisht është një grua e re, mm -hmm. në kuptimin që ajo është biologjikisht ë uh, një njerëz i rritur edhe ligjërisht gjithashtu një njëri i përgjegjshëm po patjetër patjetër mund të martohet mm -hmm. mund të bëj çdo gjë mund të bëj zgjedhjet e veta në atë moshë edhe të votoj etj ëh kurse këtu e mm -hmm. këtua, kanë pak probleme dhe shohim pasaq tek fjala femër që mm -hmm. është në shpesh herë derogative megjithatë duhet qita të tash këgoshat e djën e më kemi tek kë, këngët që thon woman ëh mm -hmm. se nuk e kisha vetëm te grelave m'thith se ajo është një Jimmy Morrison që përmëndë pak më herët? Po, naturisht L.A. woman L.A. woman American woman Leni Krevitz Nga The Guess Who Dhe Leni Krevitz Po E po loj loj tjera Woman nga uh, Cosmic Egg Janë dhe këta Gjithashtu një tider këngë që më përqen uh, një pak Wolf Mother Woman Këta dhe këta për mua gënë qenë Janë shumë të mirë Edoj të gjëmë të një në klubin e mqesit 96 minutës dhe e nëzotri Edoj kënga që do të vitani uh, Gjithashtu do të titulohet uh, Woman Cishtë nga përqenë të qua e më të gjitha Këthejmë bas pak në klubin e mqesit I përshëndesin fort dhe jurojnë i ditë mbarë Da të sotë është 15.00 orë Ora 96.10 Kur të vim në Vale dhe Radu Sërish do të kemi lojra Në gjësi që të gjithë dhe Mirëm gjësë Mirëm gjësë të tini Mirëm gjësë të të ta Mirëm gjësë blendit Mirëm gjësë Tiri, tiri, tiri Jeni gati? Gati Vë t'i pëj lojë në tanin Helëm rrëpsht Helëm rrëpsht Oh, yes Shoko je gati ti? Gati Gati Djej që të nëjë fjallë? Jo Oh Uh, Nduket ja. se gjitha një përë Nduket ja, ja. se farë ja. alë të jënë <laughs> Sa që disë bërë <laughs> Atëre zënë zëtëri Unë kam fjallë këtu me Tre shkrojnë me katër Me pes Me gjash Dhe me shtat Kjo është një loj e let Kë unë jabë fjallë të një sura Nga shkrojnë e fundit Drejt shkrojnë së parë Nga shkronjë e fundit, drejt shkronjë së parë. Mm -hmm. Pra kurur në themë, shkronjë e parë për ju është në faktë? E fundit. Bravo, Jeri. Shkronjë e parë për ju ka tre, gjithë e falin shkronjë, fjellë e parë ka tre shkronjë, mm -hmm. shkronjë e parë për ju është lë. Lë. Kusira, holta? Kus. Malë. Jo, dora nuk është mal, m'vjen keq. Eh? Kujdesi jeri. Kujdesi jeri. Shkronja e dytë për ju është U. Kemë njërin dalit në zonën Sotring, një, një fjalë me tre shkronja e cila mbaron me tul. Ajo fun. <laughs> tul është pasak. e pasaktë. E pasaktë. Tul është e pasaktë. Unë e gheta kisha vetë fjalën. Po pra zona ka më fjalë tani. Më vjen asgjë. Pahani her. Ja t'i thot di herë. Je bëri, nuk kam as ide. Bëhet për t'i djuan si pra? Zonja e zotrinjë është i fjal me tre shkronja mbaron me ul, nuk është tul. Do t'japë më dorat nga pa natyral. Mund jo, ta provoj? Jo, tani te është tepër. Ja, i vërtetë vdon për ty, nuk është keq. Mund ta thuash, unë nuk do të them pse. Jo, Aska problem. Jo, okay. ndal për të djuhur s'ka. D'accord. Kjo fjallë ka 4 shkrojnë Shkrojnë parë për ju është E Shkrojnë e 2 për ju është Lilla Lule <laughs> Si që është si Ma shikon në sy dhe ti me nëjnë që më nga pëshutë Lule këtu <laughs> Ja nuk më ndoj po përsh po, qarë... po nuk e djeta si herë Shkrojnë e 3 për ju është U Dë nuk është lullë? Jo, sigurisht jo Afermentës, jeri Smjefa koma Dëm djetë vjetë bashk Ollë të reka Reka të lotëm Po në ke doru lullë Dëm djetë vjetë bashk, nuk ma di Bihem rën Cule Cule Cule Që është cule Cule Jo, nuk është cule Kote, ishte kote U përmentë kjo ma herët këtu në inform tjetër Ka ishë po femër të Këshë po femër të ndëgele <tuched> prapun vetëm aty e jerë kam as ide prap ule ti duhet vetëm një shkrojm në fillim që është cule as lule thon <tuched> se dish domethën cule as, as lule. Se se është lule thon se dish domethën lule ëh është fjalë dialektore thotolta jo nuk është dialektore cule A, A, cule është cule është në dialektin e Tiranës re po kupran cule çfarë do të thonë cule hafë fjalore ndaj gjëje më të që kanë fjalë me cule mund të ket aty jerë e gjete ja Letë kaloj për të gjuhësit pra, Kaloj për të gjuhësit, pra <laughs> Tjetëra Sorry, jeri Pra, fjallet e... Dytë fjallet e para, zënë zotrim Janë ullë dhe ule Në mungojnë shkronjët e para <laughs> Ndërkot do të fitoni nga një shport nga zepa natural Nëse atit Kjo është fjalla <laughs> Ka një magic u studio, nuk e ti 5 shkronjën shkronjën parë për ju është i Shkronjën dytë për ju është që olta çifçi qi. çifçi qi është e pasaktë olta çifçi qi është e pasaktë apo kjo është në franeri prari është ashtu pes pesh kronja te të... mbaron me unë <laughs> sot që kam shurrat me çik është vështirë duke është shumë vështirë kujdes turqi turqi Ës pasaktëri, kujdesetin. Po më jep një gërm tjetër këtu zon. E tretë për ju është L. Hergoni. Elçi. Ui! Uu, Santi. E drejtë, të drejtë. Këna bajje ti fja. Bravo. A duhet patjetër të kishte një çep, profesor. Shritoki. Tre pikë altin, bravo. Më në fund altin, bravo. Faleminderit. E prishe magji. Kuqet e thriller iqe. Kjo fjallë ka që shkronja njëri, mm -hmm. për shkrive. Altin, po. shkronja për bërgjusht O. O. Nuk të dhimoj për kjo hadhë. Shkronja dytë bërgjusht Të. Shkronja tretë bërgjusht E. Fileto! Braaa! Eee! Wow! <laughs> <laughs> o, no, të të trumpa, e rëndozi. <laughs> O zemra A i ka shtat i jetë filedo dhe shtat A i ka 7 pik 7 pik seriosisht Sështë a jishtë përni pik Që që që bante ma të kishë ke fituar, bravo altin Bravo tini, bravo 7-0, <tri> wow. wow. i rrit wow. A dere, fjalla e parë, o nda ishte shull <tri> Shull, shull. <tri> mm -hmm. Si që mbyllë dhera Fjalla e dyti ishte tulle ku... Tulle A wow. të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Këla tjetër ishte Shalqi dhe Fileto, cilat i hëngritë të dyja arti. <laughs> do të kemi fituesin më pas. Jo na të rend. <laughs> Them pas pak me klubin e Mëngjesit, ju përshëndesim dhe urojim ditë të mbar 925. I sure to stay with you last night.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 to real and every time i feel us have a touch and i start running and every time i push away i really want to say that i'm sorry but i say nothing Mngjesi Mngjesi Aldemir Mngjesi fëmijë Dorgo Ulta ka, ja. ka fituar sport shull, Gheraldi, të dhënë. Atëherë por fjalën Shul është Geraldi, 92 i mbronumri fiton dy dhurat nga Zepa Natural. Bravo Zepa Natural. Dorgo Milda fiton tjetër sport nga Zepaf, ka thënë fjalën Tule 088 i mbronumri. Elondi ka thënë Shalqi 717 uh -huh. i mbronumri fiton dy bileta për Nasin Plex, Fileto ka thënë Gita 320 i mbronumri fiton dy bileta për Nasin Plex. Bravo. Bravo. Për censurën snok E dy gajme dhe njerë E ndezoja e zutrin Nuk a invituës për censurë Kur të këtë ku takua me ushtarët parashutist Kjo pasi një arritje në rezistencën Qipo i bëhi luftimit me skorebe Ka dy mënyra për ta kryrë këtë punë Pak ndim dhe ojtë ta shtoj durata Ojo, nuk E ka shtuar durata në këtë Ka shtuar durata Pa shbetej më kanë thënë Pa, pa, ja. pa për, si dhe shi Dhe jabi një ndim tjede Êshtë një e jështë t Marina vazhdon të thonë, "Mijegulla." Altini bën shenja për të. Altini bën shenja sa krahu. Por nuk e kuptoj. Ti ti. Ba honey, huh? Papi ai është të un kupton. Ja shenjat me Altinit dhe Jerit, to dhe nuk e kuptojmë dot ne. Atëherë ndihma e rradhës është që mund të preket. Mund të preket. Dijoni një herë, dijoni edhe një herë. U takua me ushtarët parashutist Kjo pasi një arritje në rezistencen që po i bëhi luftimit me skorebe Nuk po jabë në tim tjetër kërë që të e ojta durat Të jabë dëmë dima 069 27 22 2 069 27 22 2 Nuk ka durat tjetër Në është një që preket Lemë dati që edhe njërë të të të U takua me ushtarët parashutist U takuam me ushtarët parashutistë. Kjo pas një arritje në rezistencën që po i bëhi luftimit me skoreve. Kur para krau. Sepse shikoj që prikthe dorën, mos e, e dorë, do marrësh. Unë e kuptova më në. Funtë. E kuptova ti. Besoj se. E kam kuptuar, ndonëse jeri e ka kuptuar. Naqsa jeti. Të labëdhë ty një shenjë në jerit. Pa m'bë një herë. Ja, ja, si merr vesh ato shenja ku ëh sa është si thonë si them okay. dot në radhë ti që po shkojnë në përmendje po ti bravo jer ti durokesh shumë <laughs> fikse për mua të shajë oh, po po po po dhe mua jemi pas në klubin e mëjesit është 9:31 minuta në këtë moment të zgjidhni censurën fitoni durat Detani, ai, ai, ai, e dini se, dini se. Detani, ai dini se, më jerit në klubin e mëjesit. Mënyrat ideale për përdorimin e kafesë për lëkurën dhe flokët. Hëçiç e qelizave të vdekur. Kafeja e bluar mund të përdoret në efikasitet për heqjen e qelizave të vdekur. Substancat përbërëse të kafesë rrisin nivelet e kolagjenit dhe pengojnë plakjen e parakoshme të qelizave. Për përgatitjen e eksfoliantit të kafesë ju mund të përzieni 1 çerek filxhani çaji me kafe, çerek filxhani me sheqer kafë dhe pak lëng limon. Këtë përbërje mund ta përdorni 1 herë në javë pas larjes së trupit. Ato duhet ta mbani në lë lëkurë për disa minuta dhe më pas ta lani trupin tuaj. Kafeja kundër sëve të fryrë. Kafeina stimulon qarkullimin e gjakut dhe zjeron enët e gjakut. Një gjë e till ndihmon në ngushtimin e poreve të lëkurës dhe ul sasinë e lëngjeve të akumuluara në pjesën poshtë syve. Ju mund të përdorni kafe të bluar ose lëngun e saj për të fërkuar lehtë pjesën poshtë syve. Kafeja kundër celulolit. Mund të përdorni kafe pluhur ose të përzierni me pak ujë për të fërkuar zonat problematike. Në këtë mënyrë, ju do të përmirësoni qarkullimin e gjakut dhe do të ndihmoni lëkurën të duket më e lëmuar. Kundër akneve, fërkimi lëkurës me kafe ndihmon në pastrimin e saj nga shilizat e vdekura dhe shblokon poret. Acidi klorogenik të kafeja zbut inflamacionin dhe embron lëkurën nga disa loj bakteresh. Me gjitha të sugjerojë të konsultoni me dermatologun për para përdorimit. Bajnë për këmbët. Kafeja mund të përdoret edhe për pastrimin e këmbëve, zbutjen dhe qetësimin e tyre. Kafen e pluhur dhe llumin e saj mund ta hidhni në ujë të ngrohtë në një legen dhe t'i mbani këmbët në të për disa minuta. Me llumin e kafesë mund të fërkoni këmbët dhe të eliminojni qelizat e vdekur. Gjurësit të flokve të erët Zjeni disa filgjan me kafe dhe lërin tëftohet në temperaturë ambienti Më pas hidemi kafe në një enë Qëndroni për kullur në bilavaman dhe lagmi flokët në mënyrti një trajshme Me kafe në që keni lënë në enë Më pas katë një flokët dhe si për tyre vendosti kapucin plastik të dushit Maskën e kafes mund të mbani për 30 minuta dheri në 3 orë Më pas shplaj një flokët dhe do të vonire Se gjurë e flokët uaj është m 100.4 Maybe I'm foolish, maybe I'm blind thinking I can see through this and see what's behind God no way to prove it so maybe I'm lying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 After all, you're only human, after all, don't put the blame on me, don't put your blame on me, Ooh. some people got the real problems, some people out of love, some people think I can solve it.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 don't put your blame on me. <laughs> Mirëmjesit ju dhe <laughs> mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Unë jam Blendi këtu në valët e radios kombëtare KLAV FM bashkë me Jeri. Mirëmjes. Kemi Altin Sulej. Mëngjesi. Është vesh e uveshe, pa fillu, a? <laughs> po veshon. Edhe edhe një herë u zhveshe kështu në mëngjes. Mëngjes zhvishën zhvishës ti. Ëm um, Është <laughs> e bëdaj. kaliente në mëngjes. Kaliente po më trego pak, çfarë ishte ajo gjëja që, që Nisit i kurezon të edhe kozetës Kur që e ullur aty të ty është një vajzë 19 vjetë që ka e mërën Kira Fakt ajo është kënktare Aska shpëtuar për një gërë Si Kira na i kje Por uh, duke qënë në shumë e talentuar Dhe pre shumë vite është Ajo <laughs> këndonë Uh, filloi që të kishte probleme serioze me shëndetin, ishte gjithkohëse lodhur dhe mendonte se kjo u ndodhte të gjithë këngëtarve në një pikë të caktuar pasi këndonin vazhdimisht. Pra e vuri fajin te punës, në pa mënyrë. Po, ja, po filloi dhe u bë shumë serioze deri në momentin që kirash dërguar në spital dhe më pas është zbuluar nga mjekët që uh, kishte një tumor beninj në trurin e saj, pra në trurin, ah. po them në kokë dhe uh, për itur, uh, të ruajtur të gjithë po them pjesën në trurin e saj të paprekur të anës muzikore mm -hmm. që ajo mos kishte dëmtime të zërit apo kohë. Por paraqenishi një tumor benin prandaj. Saqë duhej operuar që siç. Do të operuar që hiqet... por që nuk ka po themi pasojat afaziatë. Po. Pa. Aman duhet shumë kujdes sepse po denti shumë ke... delikat. Është dhe... vërtet. Qose të. Dhe mund të sillte edhe çrregullime mm -hmm. pastaj në pjesën e vokalit të, vokali, të pra, saj. Prandaj tema dëmtime gjatë shumë... operacionit mund shkaktonin pasojat afaziatë. Mhm. Dhe duke qenë se mjekët kishin këtë lloj problemi dhe do, donin pikërisht të ruanin pjesën e kordave të saj muzikore. Operacioni është bërë uh, për së gjallë, po them, dhe nuk është herë par e parë që bëhet një ndërhyrje e tillë, por uh, operacioni ka zgjatur 48 orë, ka qen 48 orë, i gjatë Uhu. dhe i vështirë, megjithatë kira Ka kënduar gjë gjithë kohës gjatë operacione që mjekët ishtë në duke kërverë Dhe e gjitha kjo ka ndodhur për këto arsye që ata t'i ruanin pikërish pjesën më të veçam të saj pa e dëmtuar gjatë ndërhyrjes Për të gjitha taj që no. duan të shohen me video, mund të gjejnë në faqin e klubit të mëgjesit Keni një video 28-tarë Jo, 28-tarë <laughs> Por janë disa momente. Me ndeshimet e uluni. Dhe pas kryerjes së operacionit, atë saj është sërish kirane e shtruar në spital, por ndërkohë që ndon duke i rënë kitarez. Me çdo gjë ka shkuar shumë mirë, pra. Në bucinë e trurit, pa pas nevojë të bëjë <laughs> asgjë. Nuk janë ata? Centrave kanalin e televizorit, ëh, <laughs> të fëshëm <fëqinit, laughs> duke menduar. Pejshën mendim po. Pra, është shumë mirë kësaj. Pra, ata donin që të tishin gjithmonë në dieni se si po shkonte. <laughs> Dhe vetëm mënyra ishte që ajo të ishte duke kënduar. Duke kënduar. Përpara se kan prekur në apo s'kan prekur. E drejtë. Në se ajosh... <të> <të> oh, po, sepse nëse ajo është, ah, mos lajë. Ai. Tumori që ajo kishte shkaktonte një lloj rregullimi të rrallë që ishte pikërisht kishte të bënte me me muzikën, ëh, mm. dhe prandaj ata gjatht gjithë kohës, gjatë ndërhyjjes, e kanë lënë Kirton të lirë që të këndonte këngë që ajo donte, pikërisht për të ruajtur gjithë më të shtrenxha ajo kishte. Parim dhe i tjeri 926 minuta Në valet e radios Komtare kërë bëfem Tanit zhëm nga e qërë në kjo qëtë with... Vrida I don't want to admit to something If all it's gonna cause it's pain Truth in my lies right now are falling like the rain so let the river run He's coming home with his next scratch to catch black sweat jackets and dress slacks mismatched on this pressed jacket is a sex addict and he just wants to enact a revenge and get back It's a chess match. She's on his back like a jetpack. She's kept track of all this internet chats and guess it just happens to be moving on to the next actually just shit on my last chick and she has with my ex Lex cuz she loves danger. Psychopath. And you don't fuck with no man's girl even I know that. But she's devised some plan to stab him in the back, knife in hand says the relationship's hanging by a thread. So she's been on the web lately says maybe she'll be my queen Stacy, the spider man. And I know she's using me to try to play him I don't care, hi Suzanne But I should have said, hi Suzanne After the first night, but tonight I am I've been a liar, been a thief Been a lover, been a cheat All oh, my sins need only water Feeling washing over me Well, little one, I don't want to admit to something Your fool is gonna cause his pain The truth in my life is now I'm falling on my nightstand turned it to nightstand it was called some white strand now we hurt tight and he found out now she feels deserted and used cuz he left so what he did it first to her too now how am i supposed to tell this girl the truth it's hard to find the words i'm all mute nervous and scared to want us to hurt her but what you deserves the truth don't take it personal i just can't say this in person to you So why revert to the studio like calling a wall dynast don't have to be reserved in a booth I just feel like the person who I'm turning into irreversible I prayed on you like a church at the pew and now that I got you I want to want you took advantage of my thirst to pursue why do I do this hurt that I do get on my soap box and preach my sermon and speech detergent and bleach is burning a boom cuz now with her in the boom we can't bring her in this cross to the new to use protection for I pitted to your forbidden I've fruit but i am in a, a the A love of energy Oh my sins need only water Feel it washing over me Well little one I don't want to admit to something If all it's gonna cause is pain The truth in my life Always the bridesmaid, never the bride. Hey, what can I say? If life was a highway, deceit was an enclave. I'd be swerving in five lanes. Speed's at a high rate, like I'm sliding on ice, maybe. That's what I made. If came at you sideways, I can't keep my lies straight. But I made you terminate, my baby. This love triangle left us in a rectangle. What else can I say? It was fun for a while. Bet I really would have loved your smile. Didn't really want to avoid, but fuck it. What's one more lie to tell an unborn child? I've been a cheat on my sins need only water feel it washing over me little one I don't want to admit to something if fool is gonna cause his pain the truth in my lies now a falling like rain Bravo here Zotris dhe ty u bësa qona ni që qa... është mbledhur diku Ne kam bënë se do, dali me, do një në një të dalim me ndonjë album të ri të shpejtë. Kjo e ka qenë me këto ciklet 2 uh, mm -hmm. vjeçare. Megjithatë do të kaqën njërin ndër kontribuesit më të rrencisishëm po themi të muzikës pop. Ëh. Mm -hmm. Si vokal mashkull nga Britania e Madhe në këto 5-6 vjetë fundi të fundit uh, e çir. Ai ka thënë Gotjaven Vedes atëse sepse ka flokët e kuq. Prapë lezezon. Çi do thot se talenti mbi gjithatë triumfon. Mm, -hmm. kjo pa është e vërtet. E edhe mbi flokët e kujt po. Kur i këtani, s'është e dua ti shaj. Të janë të mrekullueshëm, me të vërtetë që janë. Edhe të veçantë. Mm -hmm. Ka njerëz për shkakun që si kanë e duan ti ken, sa goza e luajn te kujë. Në të shumtë. Sa goza e, e luajn patollxhan. Sa goza e luajn chikamin. Me ty e kam. E di, e di. Çfarë jures ka tani? Kjo është një pink kettle? Pa. Po. Po, pojo pothuajse si në lejla, domethënë kur fillon në Okej, okay, se lila është tjetër që dhe kamë mm -hmm. shumë glu edhe është me rënë Po themi pak me vrarë, kjo është me këshu Kjo është me qelur, pa Po, është interesante Po së shë edhe asë pinku Si kjo pinku që kamë në këtu, do me të Pinku i zakonë shumë Pak me i forë, sej Një kën nga pink të lune, për të për të pëllur sot Me që kemi i eri E ga dhënë alë tini, pak me parë një kën nga pink Mërë të të ke? Ba, ishtë ba, ba, ishtë ba, Po vima vështat duash, nuk ka problem. Vamping nga Aerosmith. Ah, shikon sa bukur. 9. <laughs> um, nice. Që është një nga këngët më të bukura të atij grupi. Mhm. Mm Gjithashtu. Olga? Po. Fituat tani në fund? Po. Hah, pra. Yes. Është jetur censura. <laughs> wow, po wow. në fund. Mien di me voglut desh. <laughs> Tanku, ah, tani vazhdo ti. E ke Teresdi. Shliroj prap. Oj kuiko. U jet vërtet? Është, është jetur nga Eri. <laughs> është gjetur nga Eri. Bravo, Eri. Tanku. Kur Tanku takua me ushtarët parashutistë. Kjo pasi një arritje në rezistencën që po i bëhi luftimit mes Kosovës. Ai ishte kishë në një derk, kështu që kishte emrin Tanku se ishte shpabull gjërë apo çfarë? Tanku, Tanku për vërtetë. Tanku takua me, okay. Ë ka pasur për ata që drejtori i Tankut, do më thonë. Natyrisht. Do s'ka. Skuadra e Tankut po i ra skuadër Tanku po. S'më të kur autobuzi, ë, arriti në ndërtesën po. Ë ndërtesë. Me nuk temi kërë autobuzi u takua me pasajjerët Shpesëm e të keqinit takimi nga dalë shumë dhe misor Po më ndoj shumë të frenon të. Ok, Olta 420 i mbëron nëmërjerit fiton një kupon nga Zepa Natural 2 bileta për në Sineplex dhe një kontrot të plot mëksër nga Spitali Amerika Bravo të luni Ftonit e një legalizim falas nëse jenit e kunaza e re Sa shumë këdhe në Olta E, mm -hmm. Dhe vazhdo një, kjo është me burë Gjitha dit Le thonë qatë duan për ty unë më ndërje e shkëllqyr Këthe e mi nesër në klujnë e mëgjësit Zonja e zotrinë në fundësh Aerosmith me pink Këke mundin Këke kam mundin, këtu me ty <laughs> Si të vdesë është dyrë në <laughs> bështë <laughs> e. e Po a i që nguan Ma këbethin natë për natë Si ja bërë a i A pra ha a. Aerosmith, gaon blending, gaiering, ga... Kalev ga... se bubër, chao, chao, jit të barë. Chao. Think it's my new obsession. Yeah, think it's not even a question. Think on the lips of your love bar. Cause think it's the love you discover. gray pink cause you are so very pink it's the color of passion